23. fejezet Jane hamarosan válaszolt Caroline levelére, s már számolgatta a napokat, mikor újra hírt kaphat tőlük. Collins kilátásba helyezett köszönő levele kedden érkezett meg, apjuknak címezve, és olyan ünnepélyesen hálálkodó volt, mintha a tiszteletes egy teljes évet töltött volna a családnál. Elragadtatott kifejezésekkel írt boldogságáról, hogy elnyerhette szeretetreméltó szomszédnőjük Miss Lukás szívét. Majd kifejtette, hogy csak Sárlott társasága kedvéért fogadta el oly készségesen újabb szíves meghívásukat Longbournba, ahová remélhetőleg hétfőhöz két hétre tér vissza, mert Lady Catherine tette hozzá szívvel lélekkel helyesli házasságát, és azt kívánja, hogy az minél előbb megtörténjen. Ennek az érvnek bizonyára a drága sárlott sem tud majd ellenállni, és hamarosan kitűzi a napot, amely a legboldogabb férfivá teszi őt a világon. De Collins visszatérése Herford sörbe már nem szerzett örömet Mrs. Bennetnek. Ellenkezőleg épp úgy haragudott miatta, mint a férje. Mégis csak furcsa, hogy a tiszteletes Longbornban üti fel a tanyáját, nem pedig a lucas az egész dolog szerfelett kellemetlen és terhes minnyájuknak. Neki nem kell vendég a házban, amikor oly gyönge az egészsége. Különösen nem szerelmes ember, mert annál rosszabb vendég nincs a világon. Mrs. Bennet így dohogott magában, és panaszát csak az a nagyobb bánat tudta elnémítani, hogy Bingley még nem tért vissza Londonból. Jane és Elizabeth is nyugtalankodni kezdett emiatt. Teltek, múltak a napok, és Bingleyről nem jött egyéb hír, mint az, ami futótűzként terjedt el a meritoni társaságban, hogy a tél folyamán nem is jön vissza Netherfieldbe. Mrs. Bennetet felbőszítette ez a plegyka, és egy alkalmat sem mulasztott el, hogy felháborító hazugságnak nem minősítse. Még Elizabeth is félni kezdett. Nem attól, hogy Bingley közömbös lenne Jane iránt, hanem hogy nővéreinek sikerült távol tartaniuk. Küzdött ez ellen a gondolat ellen, mely komolyan fenyegette Jane boldogságát, és olyroszt fényt vetett imádója hűségére, de a gondolat akarata ellenére is gyakran visszatért. A két szívtelen nővér és az erős akaratú barát közös mesterkedése. És még Miss Darcy szépsége és a londoni szórakozások. Elizabeth attól félt, hogy mindez túlságosan próbára teszi Bingley szerelmét. Jean még jobban szenvedett a bizonytalanságtól, mint Elizabeth, de bármit érzett is, gondosan szívébe zárta, és kettőjük között ez a kérdés sohasem került szóba. Anyját nem korlátozta ilyen tapintat, és ezért ritkán múlt el egy óra, hogy ne beszélt volna Bingleyről, nem mondta volna, milyen türelmetlenül várja, sőt, Jane-től azt a vallomást szerette volna hallani, hogy ő sem tudná megbocsátani Bingleynek, ha nem térne vissza. Jane szelíd és kiegyensúlyozott természete kellett hozzá, hogy nagyobb izgalom nélkül tudja elviselni az ilyen támadásokat. főhöz két hétre, Collins pontosan beállított, de Beneték már nem fogadták oly szívesen, mint bemutatkozó látogatása alkalmával. Ő azonban sokkal boldogabb volt, sem, hogy sokat törődött volna figyelmességükkel. A család szerencsére vőlegényi kötelességei nagyrészt mentesítették őket társaságától. A java részét a Lukaszlakban töltötte, és néha olyan későn jött vissza Longborgba, hogy már csak bocsánatot kérhetett elmaradásáért, mielőtt a család aludni tért. Mrs. Bennett igazán síralmas állapotban volt. A legkisebb célzás az eljegyzésre a végsőkig felingerelte, pedig bárhová is ment, erről beszélt mindenki. Miss Lukázt már látni se bírta. Irigykedő borzadással tekintett rá, mint a ház jövendő úrnőjére. Ha Sárlott látogatóba jött, Mrs. Bennet ebből azt következtette, hogy már is birtokon belül érzi magát. Ha pedig suktolóztak Collins-szal, meg volt győződve, hogy a Longborni házról tárgyalnak hogyan fogják őt meg leányait kikergetni, mihelyt Mr. Bennet lehunja a szemét.